Välkommen! Tack. Tack så mycket. Välkommen till dig också. Härligt att vara här igen. Ja. ja. Vad ska vi prata om idag då? Du, då ska vi prata om eh, lite allvarliga saker och det som upptar stora delar av vår nyhetssändning och stora delar av, av regeringens arbete och, och politikens arbete. Nämligen det som, som sker i spåren av de här koranbränningarna som har hållit på under en längre tid. Eh, och det ökade terrorhotet mot Sverige. Mm. Eh, ja, Det kan ju bli Skap, lite så att man får bränna böcker. Eh, mm. Vad, i, vad går under yttrandefriheten och vad finns det med problem med det. Och, ja, och sedan ganska tunga och svåra ämnen. Mm. Men vi kastar mm. oss in i det. Vi är inte rädda för saker och ting. Är inte det? Nej, nej, nej, nej. Men vi är ska... sommardag väldigt extra kraft också. Precis, precis. Men vi ska också träffas och göra lite trevliga saker den här veckan. Jajamän. Mm. Gud vad oh. trevligt. Vi har ju inte knappt träffat varandra sedan du fyllde år sedan. Nej, inte på hela sommaren. Men på onsdag så ska vi gå och se Barbie-filmen. Mm. Mm. Min dotter Elvira hon har sett den två gånger. Hon ska få gå med oss den tredje gången. Hon tyckte den är jättebra. Så vi får se om vi tycker att den är bra. Men, men det kanske blir en till nästa avsnitt kanske handlar om det. Mm. Och sen på söndag så ska jag äntligen nyttja min födelsedagspresent som jag fick av dig några till. Då ska vi på afternoon 10 i Göteborg. Det ska också bli jättekul. Det är härligt, det ska bli. Mm. Mm. skogs. Ja det är jag med. Det är jag med. Och ända till Göteborg för att äta skogs. Ja. ja. Och så ska jag få glutenfria också hoppas jag. Aha, ja. Har du beställt det extra eller? Ja det beställde Lisa. Ja. Det skulle bli, jätte, bli jättetrevligt mm. verkligen. Ja, det, är som, det är så. Älska sådana här presenter som är liksom upplevelsepresenter. Man har ju alla prylar man behöver. Och jag har fått så mycket sådana här grejer. Nu, har, nu, nu är det här det sista jag ska göra. Och sen har jag 30 ostron med. Som Jaja. jag ska dela ska du med. du äta äta dem? Vad ja, ska du äta dem. Vad ska jag annars göra med dem? Ska du Nej, äta vi... 30 ostron alltså? Jag skulle kunna äta 30 ostron. Men jag har en kompis som heter Lena som, som älskar ostron. Så att hon och jag ska klämma 15 var då. Jaha, är det från, ja. eh, vad heter de? Det lokala ha... ostron? Ja, Hastingsuns eh, ostron. vi fick ju det i 50 års också. Mm. Och så har jag varit på spa. Och så har jag varit på en lunch, annan lunch. Man fick en procent och nu ska jag vara med i Göteborg. Och sen ska jag äta ostron. Ah, ja, ja. Och då är det så nära, vi var ju där med EU-ministern för några år sedan. Ah, och jag är äran det. att vara med och just smaka på ostron det. för första ja. gången i mitt liv. Ja, men det, ja. det är som kaffe, man får träna. Ja, men jag, jag tyckte det var, alltså jag vet inte, jag inbillar mig att jag kanske bara gillar bo ostron som de hade där då. Vi åt ju en ostron som skriver ja. sig på franska ja. ostron och det, det var ju schysst så, men... Ja. Jag vet inte, de svenska ostron ska väl kanske vara lite speciella då. Jag gillar också mycket. Jag var faktiskt i Frankrike för några år sedan just på, på ostron och resa åt ostron. Och jag tyckte faktiskt inte dem, det får man inte säga. Men jag tyckte de, de här i Aftensund är mycket bättre, jättegoda. Men jag gillar dem inte första gången när jag smakar. Man får lära sig, nu älskar jag det. Ja. Det är det salta vattnet och... Det salta och kalla vattnet. Mm, nu, mineralerna. Man bara, och det är jättegott. Mm. Lite, lite citron också på vi ha. Tycker ja, jag på nog sätt att jag tycker det var bäst med de här sylten som de hade. Sylt? Eller någon marmelad. Ja, som ja. de hade haft när de var med på tv. med var ja. ja. Men det var ju någon vinnigrätt. Vineg, vineg, de hade ju inte en sylt på ström, vet, eller? Det var gott i alla fall. Ja, jag det var någon mm. Ja. Jag vet. Ja. Men nu då? Ska vi dra igång dagens avsnitt då? Ja, men det tycker jag. Mm. Och då och har jag gjort en liten sammanfattning. faktiskt Vad är det egentligen som har hänt? Och vad är det med de här människorna som, som bränner Koranen? Varför gör man det? Och varför just Koranen? Och vad är syftet? Och... Tänk att det skulle vara intressant att göra en liten reflektion om vem det egentligen är som ligger bakom det här. Men det började väl, kan man kanske säga. I påskas, förra påsken, 2022 tror jag till och med. När eh, Erasmus Palludan, heter han Palludan eller heter han Palludan? Jag säger Palludan och så. Ingen aning men äh, jag tänker nej, att. Jag äh, säger Palludan. Något utgår. I, ja, I alla fall. Vi ja. Partiledare för det danska partiet partiets dram Kurs. Han åker runt i Sverige för att bränna koraner offentligt. Eh, och något som följs då av upplopp och, och skadegörelse efter det här. I eh, januari så brände han återigen en koran. Och då gjorde han det nära av Turkiets ambassad i Stockholm. Och vi vet ju hur det gick med det. Protester bryter ut i Turkiet och i flera andra länder också. Eh, och där då vi får problem med våran NATO-ansökan. Sen så nekades faktiskt... Eh, tillstånd till ytterligare koranbränningar under våren. Men det har gjorts en rättslig prövning i efterhand och då har man satt fast att polisen hade inte, dock, hade inte rätt att neka de här tillstånden därför att våran yttrandefrihetslag är så starkt. Eh, nu i sommar så har ju en privatperson tänt eld på en koran utanför moskén vid medborgarplatsen i Stockholm. Eh, och den här gången så bryter protester ut i Bagdad. Demonstra demonstranter samlades utanför den svenska ambassaden Marocko har kallat hem sin ambassadör i protest, Iran tänker inte skicka sin nya ambassadör till Sverige och i Kuwait och Förenade Arabemiraten i eh, Saudiarabien och Iran har kallat upp Sveriges ambassadörer med anledning av det här eh, Pakistans premiärminister har uttryckt eh, avsky och jag tror också att att om det är morgon som ett gäng muslimska stater kommer samlas och diskutera det här. Och i natten till den 20 juli, nu för, för bara vecka sedan då, dryg vecka sedan, så stormar demonstranter den svenska ambassaden i Irak. Och byggnaden sätts i brand. Och den svenska personalen som jobbar där får sättas i säkerhet. Eh. Och... Irans andliga politiska ledare är Ali hålla Han anklagar den svenska regeringen för att vara på väg i krig med den muslimska eh, världen. Och, och då tänker jag så här. Alltså, och då är, kan man ju fråga sig Therese. Eh, ska man få lov att bränna? Eh, ska, ska det vara tillåtet att bränna Koranen? Eh, ska det vara tillåtet att bränna böcker uttaget? Ska det vara tillåtet att... Eh, för religiösa skrifter. Man, det, det ser lite olika ut. I olika länder i Europa. I Tyskland. och eh, Finland tror jag man har ett förbud. Mot att göra det. I Sverige så får man ju häda. Liksom. Eh, eller ska man tänka att. Ja men det ska vara tillåtet. Men nu är vi faktiskt i en extraordinär eh, situation. Därför detta skadar ju Sverige. Och vi har ju ett ökat terror mot Sverige. Och jag tycker det känns obehagligt. Och jag måste säga att jag Känner ingen större lust mot att traska på drottninggasen i Stockholm. Nej. E och framförallt Nej. Alltså tycker jag att det är så sorgligt. För att e man. Jag, jag är tämligen övertygad om att, att Putin och Ryssland e ligger bakom detta som en del. Iran kanske ligger bakom detta, och man måste komma ihåg att det är ju en sån propaganda i de här länderna och en sån aktiv desinformationskampanj mot Sverige eh, för man kan ju tycka eh, som svensk och vi som sitter här att men vad fan ska man bry sig om några galningar som springer runt och, och bränner Koranen även om de uppenbarligen gör det för att skämda och hetsa eh, man, man, man grillar bacon och liksom lägger mellan sidorna och bränner upp och så här. det är ju en otrolig provokation och Då kan man ju tänka sig med vem bryr sig. Det är, någonstans, det är ju kanske inte där övertygelsen sitter. Men då måste man ju också tänka att i, i de här länderna, och i arabiska länder, så, så är det ju så förvanskat. Och man tror ju också att det är den svenska staten som ger tillstånd. Att det är regeringen som, upp, som gör detta och uppmanar detta. Eh, och jag vet inte om vi har sagt det förut, eller om jag sa det till dig innan, att Sverige har ju ingen media. I Mellanöstern på det sättet. Men Ryssland har det. Och Ryssland dundrar ut med, med propaganda om Sverige. Så jag tänker att det här är ett ganska, ganska medveten strategi ihop med det här. Att, att den här informationskampanjen att, att svenska myndigheter själv, med muslimska barn som är fullständigt tagit i luften. Så tror ju människor på detta för att det är det som kablas ut i, mm. i deras mediekanaler. Man använder ju de här människorna som brickor i politiska spel. Mm. Och jag, och jag, jag funderar ibland så här. Vad är det, det som var syftet ifrån början egentligen? När, när de började bränna eh, Koranen. Att, eh, att det skulle bli eh, den här eh, kedjan av olika händelser som det har blivit faktiskt. Och, och, alltså det, det har försvårat väldigt mycket mm. för Sverige såklart. har det gjort. Och, så, det visar ju också, även om en stor del av svenska folket naturligtvis inte tycker det här är okej okay någonstans. Även om det spelar ingen roll om man är muslim eller inte. Hela böcker, mm. känns ju fel att bränna mm. egentligen. Mm. Oavsett vilken religion mm. så är det ju ändå speciellt. Även om jag kan tycka att man inte ska bränna några böcker överhuvudtaget egentligen. Det är ju... Jag tycker inte heller det, för det för tankarna till ganska mörka tider i vår europeiska mm. historia. När man bränner ja. idéer liksom, man, man bränner idéer. Och i en tid med auktoritära regimers framfart, eh, ja, så, så, så bör vi tänka extra mycket på detta, vad, vad det egentligen innebär när man gör det här. Men jag man bränner kunskap. Jag, man bränner kun, ja, man bränner kultur, man bränner bränner kunskap, man bränner, man bränner kulturarv, man bränner vår historia och vår identitet liksom, och det som är viktigt för oss och det är ju oavsett om det är vi eller om det är liksom, religiösa böcker och, och, och, men ja, precis. men jag tror eller jag jo, jo, jo, jo, jo menar att allt detta har för gått under flera år. Det började inte med de här koranbränningarna. Utan det har varit desinformationskampanjer och på påtryckningar under flera år. Mm. Eh, I den amerikanska valrörelsen. I våran mm. egen valrörelse. som alltså runt omkring. Det bara ser hur det ser ut. Och, och nu har det liksom eskalerat ytterligare. Jag tror inte att det har med NATO-processen att göra. Men det kanske eskalerade det är en idé. Att man ville stoppa NATO-anslutningen. Men, men det började ju långt tidigare. Ja det var bara det att man inte riktigt har sett innan och jag kan, jag, jag kan tycka att jag inte riktigt såg själva syftet med det här eh, med de här koranbränningarna som han, eh, som vi inte vet vad han heter. <laughs> palludan. Palludan, krä jag vill vi säga För, för att, ja. att, att vi uttalar hans namn fel så skiter vi i det för jag, han kan gott känna sig lite kränkt. för jag uppenbart, ja. han är en idiot va? Vad fanns ska han springa omkring och, och, och bränna böcker för? Men, men, det, men, det har ju förstört oerhört mycket men, men, men, men något slags syfte har han ju haft naturligtvis han har mm. ju anget ett annat syfte men, men, men med tiden så har han ändå märkt oroligheterna och han har ju fortsatt att mm. och, och bränna och det är ju tyvärr så har ju inte regeringen heller riktigt eh, eh, reagerat eh, det var ju en, en annan regering när det började och, och nu av en ny, mm. som inte heller och det är ju inte samma heller. Så att det, det verkar inte som det spelar någon roll. Det, man tog det inte riktigt på allvar och det är väl kanske lite så som att den själv inte riktigt förstod det, vad, vad var syftet egentligen men, men nu gungar det ju till ordentligt. Mm. För den sista tiden så har det ju gungat väldigt mycket. Väldigt. Och det sätter ju också Sverige på kartan mm. i, de, i de länderna som... Mm. På ett bedrövligt sätt som inte är sant. Liksom, va? Mm. Att vi är vad vi är för några. Men, men, det, men det polisen, sa för att... polisen sa ju faktiskt nej till, till fler demonstrationer. Men, mm. men det, vid en rättslig prövning sen så, så bedömdes ju att polisen hade gjort ett felaktigt ja. beslut där då. Ja. Och det faller ju heller inte under hets mot folkgrupp. Mm. Men... Men frågan är om, om man inte kan stoppa de här koronbränningarna för att det faktiskt är ett hot mot likhetssäkerhet. Oh, Så det är ett förargelseväckande beteende var det väl någon som skrev också i John tror jag. Vilket vi lite mm. också. Snack om att det är ett förargelseväckande beteende. Men ja, jag... oh, det är jättekonstigt verkligen att... Och... Alltså komma på tanken att man ska göra det. Jag förstår det inte riktigt. Vi har ju ingen tradition att bränna saker egentligen i Sverige heller. Varken flaggor eller böcker. eller Bara häxor. Eller... Ja häxor faktiskt. Jag tar tillbaka det för vi har bränt häxor. Ja vi har en tradition av att bränna. Men Det var bara det att vi inte brände böcker utan vi brände Nej, något. Det har vi gjort också i och för sig. Ja. Men inte, inte, inte, inte, inte nu gör vi inte det. Men. Men jag, jag tycker att detta är så fruktansvärt sorgligt. och jag har, har grubblat på det här ganska mycket kring, kring religion och jag har, har ju diskuterat med vänner som, som är ateister och, och diskuterat med vänner som tycker att 17 delar bara bränna, det är bara några sidor. Man måste kunna ifrågasätta religiösa auktoriteter och det tycker jag att man ska göra. Jag tycker definitivt det och kan man och göra, så kan inte, men bränna behöver äh, man inte göra för nej, den sakens skull. Nej, nej, precis. Kritisera. Man, skriver, man kan ju faktiskt skriva ett motförslag då. Mm. Men å andra sidan... Om då man bränner ju inte det upp som alla folk kan... så jag inte kommer överens, men tänker ja. <laughs> nej, Men det är ett effektivt grepp. Eller det är en effektiv metod <laughs> att göra på detta viset. Då har du visat sig om man vill ja. uppnå splittring och, och kravaller och förstörelse. Mm. Ja. Och jag tycker att vi i Sverige måste... Jag reflekterar lite grann över hur vi behandlar muslim, våra eh, muslimer i, det, i detta landet också. Och hur vi har pratat om dem under de senaste decennierna. Um, ja verkligen. Äh, för att det är ju så, alltså, man drar ju alla muslimer ja, över en kant. Ja, Alltså Så gör vi inte med de kristna. Att alltså, alla som är kristna är på ett visst sätt. Och den här, det hade ju varit jättekonstigt för nej. det... Det, och, det, och, och grejen är det jag tänker att det är ju, i muslim så är det för att du har ett visst utseende och en viss hudfärg också för det är ju, bara för att du alltså kommer från ett land där, där det är religion, islam så behöver man inte, nej. Behöver inte ens vara muslim nej, man behöver verkligen vara muslim och man behöver heller inte vara troende även om man, även om man någonstans många som är sekulära kristna liksom mm. Och så den här då, toppen på det här då så tycker jag, jag tycker ändå att regeringen har, alltså Ulf Kristersson han har, ju, han har ju ändå fördömt och flera har gjort det och Kristdemokraterna har gjort det och så. Medan den här galningen Jonsoff som är just ordförande mm. går ut i media och säger bränn hundra till. Ja, det och ja, och, och, och twittrade, häromdagen twittrade han att profeten Mohammed var en rövare och en slavdrivare och en pedofil och allt vad han har skrivit tidigare. Det, det är ju helt vansinnigt att en av våra företrädande, företrädande politiker på nationell nivå uttrycker sig på det viset på Twitter. Alltså att han överhuvudtaget skriver på Twitter tycker jag kan vara anmärkningsvärt. Men i sånt här läge när man måste ha så mycket klogskap och fingertoppskänsla och diplomati så har vi en, en ordförande i justitieutskottet som, som försätter det svenska folket i den här situationen alltså han, han ska ju bort det, det är ju ta med är inte klokt Nej, jag, jag, nej, jag, förstår, nej. jag förstår inte hur de, låter, hur de kan låta dem hållas. För att han är ju också nej. en risk mot rikets säkerhet. Han, han är egentligen. definitivt en när, mot när mot han gör säkerhet. Ja, jag tycker inte man ska krypa för diktatur. Jag tycker inte man ska krypa för Erdogan. Jag tycker inte man ska krypa för Chaminé. Om han nu, om han nu tycker att och de ojar sig hur Sverige är. Alltså de är ju inte bättre själva. Men Absolut. vi ska ta med fasen inte krypa för Sverigedemokraterna heller. Nej. I det här. Utan man får sjutton gå liksom och... och... Och, markera. och jag är jag, för inte förvånad men, men det får man ju ännu mer ifrågasätta var de egentligen mm. har sin lojalitet mm. någonstans. Om det verkligen är med, med svenska folket eller om det är någon annanstans man har sin lojalitet som parti. Men vad är det liksom, vad är i sytten när han tycker att man ska göra det? det är det för att det är yttrandefrihet? Eller var, var, varför tycker han, han, den Sverigedemokraterna, att det är rätt att bränna ja. koranen? Nej men jag tror, man han, han spelar ju på det, att det ska vara yttrandefriheten. Och jag tror också att han har skrivit en interpolation i riksdagen nu under våren. Mm. Där man spelar på den svenska yttrandefriheten. Men, det där, men alltså... Inte när, men alltså Sverigedemokraterna hade varit det första partiet att inskränka yttrandefriheten om det, om det gällde andra saker. Mm. De är ju redan och tafsar på armlängdsavstånd vad gäller kulturpolitiken. Vad, vad, vad politiker ska sig i och vad politiker inte ska sig i och hur myndigheter ska styras och sådär. Så de har ju redan där... Eh, gått in och, och vill eller försöker göra inskränkningar på både yttrandefrihet och, och hur man får uttrycka sig och, och, och allt vad det nu är. Så, alltså jag, jag tror att, eller man vill ju splittra och hetsa eh, och utsätta muslimer i synnerhet. Och så kör man med det här att, att det här är en islam, is, vad är de säger att man ska islamisera Sverige och det är det här är ju inte alls det. Det här handlar ju inte, om, det. Det här handlar inte om svenska muslimer. Liksom. Det handlar om att man utsätter Sverige för internationella hot och terroraktioner. Och en och annan ensam galning som triggas av det här. Mm. Um. För när man går in och kollar på Wikipedia här om yttrandefrihet mm. så står det ja. så här. Att yttrandefrihet omfattar en frihet att yttra och föra fram åsikter utan censur, begränsning eller någon typ av bestraffning. Och jag tänker... Jag kan, inte, jag kan inte se det riktigt. Vad då? Att alltså man håller på att bränna böcker. Vad, vad är det för yttrande? Eller varför, vad, vad är det för åsikt man får fram? Alltså det är ju... Alltså... Det känns som att man använder den lagen så mycket längre ut än vad egentligen som är möjligt. Ja... Det är inte så här ja, att jag... Nej, Men bara för att jag inte gillar en person och tycker att vi, vi kommer inte överens, vi vi, vi inte överens om våra synpunkter. Så kan inte jag gå och mörda den personen till exempel. Och så kan jag säga att ja, jag har yttrandefrihet. Nu är det ju helt annat än att bränna böcker. Kanske. naturligtvis. Kanske i och för sig till men att göra bokbränning till en symbol för yttrandefrihet, mm. eh, det, alltså, det är snarare en, en, ett hot mot yttrandefriheten man tycker, att, att liksom bränna böckerna. Man ska kunna kritisera, men skriva en motbok då istället. Mm. Eller, ja men precis, men, men ja, men det är inte så man gör. Men. Det är väl ja. så man gör. Man bränner väl inte upp saker och ting på det sättet som man gör. Det känns inte som att det är... För mig så är inte det den rätta vägen att gå. Och, nej. Och det, alltså, det känns ju bara som ett statement för att det ska bli vid luckan istället. Mm. Och man kan ju inte säga att tidigare krafter som har bränt böcker nazister eller, eller vad det är, de var ju inte direkt några för att kämpa för yttrandefrihet va? Aha. Ehm, och Nej. Men hur är det de har tänkt sig då? Vill de bara, är det bara Koranen som ska vara förbjuden att bränna? Och ska man kunna bränna alla andra heliga skrifter? Eller är det, Nej, är men det alla? Det. Eller på att bränna några böcker alls? Eller hur, hur tänker de att de ska lösa det här? Nej men nu, går det ju, nu är det ju en massa muslim, muslimska samfund som, som går ut och säger att man ska förbjuda och uh, bränna alla religiösa böcker. Mm. Ja. Eh, och så finns det de som tycker att man ska förbjuda och bränna böcker överhuvudtaget. Mm. Och så finns det de som tycker då att man ska få bränna böcker. Men, men jag ska ärligt talat säga att jag har inte i mitt resonemang heller landat om det ska vara förbjudet att bränna böcker eller inte. Eh, jag jag är, inte, är inte så säker på att jag tycker att det ska vara förbjudet och jag tycker att man ska få häda jag tycker att man ska få vara kritisk till, till religion. Jag tycker att man ska få svär åt både gud och präster och regeringen. Um, jag tycker man ska slå mot överheten. Det har ju kyrkan ofta varit mm. här. Um, jag tycker man ska kunna få ifrågasätta religion. Men man, men, men, um... Jo, man måste ju kunna få ifrågasätta men. naturligtvis. Ja. Men när det blir så att... Um så alltså det blir ett hot mot landet på det ja. ena eller andra sättet. Man märker det rätt så tydligt. Eller, Och alltså, när det är en I början så att... var det ju, alltså det var ju upplopp istället. Ja. Då var det ju inte så. Det var ju innan eh, många av de här länderna insåg vad, vad vi höll på med i mm. Sverige. Eh, då var det ju upplopp istället på de här platserna mm. med människor som bodde här i landet. Och, alltså... Det är ju också alltså det är ju inte bra. Det, det är ju som de här demonstrationerna som är ibland också som får eh, beviljas. Och det är klart att man, det är ju också handlar ju om yttrandefrihet naturligtvis. Och så, men många demonstrationer kan ju också vara skadliga. Så att det, det, är, mm. det är ju en avvägning också naturligtvis. Nej, jag, jag har svårt att se någonstans det här som en yttrandefrihetsfråga. Liksom, att man ska kunna... Kränka, så uttalat, kränka andra, mm. andra religioner. Vi har religionsfrihet och man får inte heller glömma att hur viktig tro och religion och andlighet är för människor. Och, och jag, För mig är det viktigt. Alltså jag anser mig vara en troende person. Och jag anser mig vara en ganska modern person. Jag anser mig vara en person som tror på vetenskap. För jag gör det. Mm. Och jag är inte, blir inte kränkt om inte andra tror. Jag blir inte kränkt heller om någon liksom kritiserar mig. Så. Men, men på det sättet. Men jag anser mig, det är viktigt för mig att ha den liksom andligheten. Och den hjälper mig och den stöttar mig. Och, och jag diskuterar gärna med andra människor. Men jag vill inte bli förlöjligad. För att jag... För att jag har en tro. Den är jätteviktig för mig. Mm. Och jag, jag vet jag, när jag pratar ibland med kompisar. Så, så, så, så, så försöker man argumentera och säga hur, hur ologiskt det är. Och ovetenskapligt och omöjligt. Och det är det kanske det är. Men på något vis för mig är det, det ovitkommande. Huruvida det är sant eller inte att det finns en gud. Och jag, för att det hjälper mig här och nu. Sen om jag dör och så kommer jag ingen annanstans. Nej, men då lider jag ju inte av det. Liksom. Men, men på något vis är det med styrka nu. Liksom. Och, och det är miljarder människor som, som har andlig, en andlig tro och en religion som en styrka. Och har alltid varit så. Och, och, och speciellt kanske i länder där man, har det, där man har det lite svårt. Och när man utmanas av krig och, och fattigdom och... Oretviser och nu är det ännu viktigare på något vis. Liksom. Och om man är en, en flykting eller en invandrare i ett land så tror jag att det är ännu viktigare att hålla kvar vid sina gamla traditioner och sina rötter och sin religion. Mm. Liksom. Mm. Och jag har, har för länge sedan så ledde jag lite samtalscirklar med olika eh, Människor från olika religiösa grupper. Jag har alltid varit jätteintresserade av religion. Alltid varit det. Och jag har vänner från. Kanske inte alla religioner. Men jag har vänner som är, är, är troende kristna. Både katoliker och grekisk ortodoxa. Och protestanter och Jehovas vittnen. Och jag har vänner som är muslimer. Både Shia muslimer och sunnimuslimer. Och jag har vänner som är siker och jag har vänner som är hinduer. Och det, alltså det är en sån smältdegel av, av religion och det är så spännande. Och ingen av de människorna är på något vis konstiga eller extremister eller någonting. Men de får illa i, mm. i, i den här, det här samhällsklimatet som är nu. Um, ja det är klart det att... Det, tyvärr så blir det ju så. Och det är inte sant liksom det här man sprider ut om muslimer att det är en hatisk religion och att det är si och det är så och de är, de är, är, är liksom galna och de vill bara skapa ett kalifat i Sverige. Det är, det är liksom inte sant i det. Um, och jag... Men det är väl lite så, det finns väl alltså, kristna också som har... Alltså en sekter och sådär. Det, det finns kan ju det. bli jättetåkigt kan det ja, herregud, bli. Ja se, se USA, hur ser det ser ut. Men alltså, museer i muslimska länder i Iran och så där man styr med Iran. Där det är en teokrati och man styr med sharia-lagstiftningar. Det, det är ju förfärligt. Alltså Sverige ska vara ett sekulärt samhälle. Det ska inte styras av några religiösa lagar. Vi har religionsfrihet men, men vi ska, jag tycker inte vi ska ha religiösa, vi ska inte ha religiösa skolor till exempel. Nej. eller. eller. Men för det blir så så det blir det så. Det handlar ju inte om religionen i sig Nej. utan det handlar ju om avarter egentligen skulle jag nog vilja kalla det. Ja. För, för, och för, för så är det ju i alla religioner egentligen ja. att det finns ja. sådana avarter som kommer ja. och de är ju oftast extrema. Så det handlar inte om religionen i sig. Nej, det handlar inte det... alls om det. Däremot använder man människor i religionens mm. namn. Liksom och hetsar. Och, och... Ja. Jag har en bok ja, som jag läste för jättemånga år sedan. Som jag faktiskt har, har, har läst den här veckan. Som heter Bibeln och Koranen. Av, äm, äm, av Christer Hedin. Och jag undrar om jag läste den när jag läste religionsvetenskap. För, för jättemånga år sedan. Mm. Men den är jätteintressant. Och den handlar om... Äm, Alltså syskonreligionerna helt enkelt eh, judendomen, och kristendomen, och islam. Och den här boken handlar om, om att det är samma gud. Och att det är kanske två sinsemellan olika skrifter. Men endast är det mycket mer som förenare som skiljer dem åt. Och det, den är jätteintressant att läsa. Mm. Och jag vill minnas att vi hade den här som en studiecirkel en gång i tiden. Mm. Eh, jag tror jag ska läsa den igen. Liksom. Och sen så ska det naturligtvis förvrängas förbräng, och, och, och det är inget nej, jag jag jag är faktiskt lite rädd för det som sker nu till Men jag tror att det är en målmedveten strategi från eh, ja. stater till och med kanske inte bara mm. enskilda personer utan också stater som vill Sverige gilla och vill Europa gilla och vill våra västerländska värderingar gilla. Det tror mm. jag att det är. Sen finns det säkert andra runt om som har en annan agenda som tillåter det då också som gör att det blir förvärrat. Men man ska inte leka med elden utan leka med elden så bränner man sig. Jag tror att om inte vi sätter ett stopp för det på något sätt, mm. hur det ska ske det är liksom, har inte jag landat i riktigt ännu men det, ska, det är inte bra Uh, Nej. Det, är, det är inte bra när det blir så här, utan det här måste stoppa på ett eller annat sätt för att det um, ja. ja, bränner vi böcker så bränner man broar. Liksom. Mm. Så bränner ja, men vi precis. Framtiden, alltså det, och så. Ja, framtiden och relationer ja. till ja. olika... Um, så att, nej, det, det, nej, jag, jag känner att det inte blir bra utan vi måste göra det på ett annat sätt. Du, du vill förbjuda koranbränningarna eller sätta stopp för det, de som är nu? Eller har du landat? Jag har nog landat i det. Eller nu har du ja, landat det, utifrån, jag, rikets, utifrån ja. rikets säkerhet helt enkelt. Ja, jag Äm, tycker att man borde ja. kunna tolka yttrandefrihetlagen äh, på ett annat sätt än vad man gör idag. Men alltså, just det här när, när poliserna. När man säger nej om man säger så och, och, och det är inte rätt då utan att det är, mm. men, men någonstans så ja det kanske går en är hets mot folkgrupp det vet jag inte men men, men men det går också jag tycker ändå inte att det är ett sätt att yttra sig för att man skändar ju en helig skrift egentligen mm. Mm. man skändar ju den. Det, det, är just, det, är, det, är skäm, det är precis det man gör. Det är precis ja. som i syftet. Liksom. Sen så ja. är det väldigt... och, och då tänker jag att då ska man inte ge, få göra det heller. Utan nej då ska du inte kunna stå på en offentlig plats och göra det hur som helst. Utan nej då får du ha en ordentlig orsak till varför du gör det. Det har de ju inte. Utan mm. de vill ju bara göra det här. Det, nej det tycker inte jag är okej. Okay. För det finns andra sådana här koner, kanske inte just att bränna hela böcken, men, men annat som man gör. Och, och då ska man ju ha en ordentlig motivering till att man gör det. Mm. Eh, varför ska jag göra det här? Men, men någon artikel så jag såg om någon som skulle göra det här eh, varje vecka fram till det var någonting. Och jag tänkte, vad då varje vecka? Varför ska man göra mm. det då? Det är helt onödigt. Finns mm. det någon motivering till det då? Ingen ordentlig, tyckte jag. Det Några gör väl det för att man vill stoppa och förhala NATO-processen Några har väl gjort ja, det, det för så att han kanske var kanske. Någon, så det alltid, någon vill göra det för att han inte ska kunna utvisas till sitt hemland om, om man har eldat koranen för då är det väl lika med dödsstraff vilket också är bizarrt att man ska utsättas för dödsstraff för att man, man kritiserar islam det, det är också bizarrt men men, men, jag, men jag tror att att det den här senaste tidens ökning av bränningar. Det är en avsikt med det. Att splittra och söndra. Mm. Och på olika sätt försämra Sveriges ställning internationellt. Mm. Jag tror det. Och det är det som jag tycker är obagligt. Och att man också väl kan säga med, med, med säkerhet. Att ryska aktörer är aktiva i att sprida felaktiga påståenden. Om man sprider ju ett felaktigt påstående. Där man säger att Sverige... Som stat ska ligga bakom skänningen av koranen. Det är ju inte det utan det är ju enskilda individer. Men det sprids ju att det är, att det är svenska staten som ligger bakom detta. Ja, nej men alltså jag måste nu, säga. Nu att... måste jag bara gå tillbaka till den här artikeln. Jag läste för jag var på min leta upp den. För man kan inte bara låta saker hänga i luften. och verka helt korka. Nej. Den här personen säger det jag kommer att bränna. Den här många gånger tills ni förbjuder mm. Koranen. Just det. Förbjuda religionen då? Eller förbjud ja det är någon galning som har sagt, sagt det. Nej det var vara att man ja. förbjuder. Ja att den mm. finns i Sverige då helt enkelt. Ja. ja men det är någon som har sagt det. Ja. Orsaken är att han vill att ja. Sverige ska förbjuda muslimernas heliga bok. Ja. Ja, det, okay. det, det, det kommer ju aldrig ske men, men jag, jag tänker att det, det är ju en del av det och sen så finns det andra personer som vill göra olika saker och sen så men, men, men det farliga är ju det är ju någonstans den desinformationen som sprids att, ja. att, att det är landet Sverige som gör det och, och det kan ju också det förklarar ju också till varför människor demonstrerar i andra delar av världen och, och att det är för att och det är klart, deras lands regimer hetsar ju också medvetet folket. Jag menar, Iran hetsar väl folket? Jag menar, de vill väl få blickarna ifrån sig på det de håller på med själva? Liksom. Så Finns det något annat man kan. Och, och alltså, de länderna är ju in, inte dubbelt. Alltså, de är ju spädvärdiga i sig. Liksom. Men, men, eh... men märker du uppe i riksdagen att, eller pratar ni mycket om det i riksdagen? Vi har pratat om, nu har jag ju inte varit uppe på hela sommaren. Men vi har ju pratat om desinformationskampanjer. Det har vi gjort. Mm. Eh, under och allvaret i det. Mm. Eh, och eh, då har vi specifikt pratat om eh, det här. Att svenska socialtjänsten skäljer muslimska barn. Den som mm. har spridit sig. Eh, och vi har också pratat om att att Tittar man bara på arabiska nyheter eller så, så får man precis den, den bilden. Liksom. Och det mm. är oerhört svårt för oss i Sverige att, att vrida det här. Att förklara liksom att det inte är sant. och Det åligger faktiskt oss alla är nu. Att tänka på vad vi delar för material. Vad vi sprider för material. Hur vi pratar. Mm. Ehm, och stå emot också. Och vara jäkligt kritiska till det som strömmar mot oss i sociala medier. Och sådär. Mm. Så vi har pratat pratat ganska mycket om det. Sen så har de här koranbränningarna eskalerat nu och med NATO-processen och, och liksom allt det. Alltså, han har, de har det tufft nu regeringen för delvis är det, dels är det ju skjutningarna som sker av kriminella gäng som inte är kopplade till det här och sen så har vi det här nu. Och sen så är det hela processen med NATO och sen så är det så att det, Ulf Kristersson är ovanligt tyst tycker jag. Mm. Jag tycker att han är, var är han? Han borde nästan gå ut och hålla ett, ett, ett liksom tal till nationen. Han är <laughs> um, inte riktigt som Stefan Levén han är ju ofta nationstal. Ja, och det är, kanske man inte ska strössla med, men, men jag tycker att detta är... Han, han hade en svår tid. Jag är bekymrad, han har en svår tid. Och Ulf Frister, ja, han har också en svår tid, och Christer också har en svår tid. Mm. Socialdemokraterna har ju begärt, dels begärde man ju att man skulle ha att kalla ministern till... Till utrikesutskottet. Och få, mm. få information om det som händer. Eh, och nu har man ju också begärt att eh, Jomshoff ska, ska avgå. Vilket jag tycker är helt rimligt. Att man kan mm. göra av en politiker på den nivån som uttrycker sig på det sättet. Om jag sätter Sverige i det, den situationen. I, I det som är nu. Alltså, mm. är det kan ju inte vara okunskap att han gör på det sättet. Det kan ju inte Nej. vara det. Um, och vems ärenden springer han egentligen? Man kan ju nästan börja tro att det är Ayatollerna i Iran. När han gör på det viset. Ja, det vill säga jag går igång på det här. Det är bra det. Och jag tycker att Magda hon uttalar sig bra. Ja, jag tänker vi måste väl ändå ha ledare nu som manar till lugn. Och, och, och enar oss och, och försöker lösa det här på alla sätt som går. Inte, inte ökad splittring. Och så är det en svår balansgång. Mellan att man inte ska förhandla med diktaturer. Och man måste kunna kritisera de här staterna. Och vi måste kunna hålla på vårt öppna toleranta eh, samhälle. Med yttrandefrihet. Och där man får kritisera både religioner och regimer och allting. Så det, är, det är en balansgång. Eh, jag förstår det. Men det som händer nu är ju helt förfärligt. Ja oh, verkligen. Um, det vilken jävla ja. soppa! Ja, vilken jäkla soppa vi har. Men, men, vi... Fastan, är, vilken jäkla soppa. Och jag tycker vi är, kämpar vidare. Och en med ringen som har intressant. begärt på någon i Soternäs kommun i alla fall. Och vi hoppas inte att det är någon som kommer göra det heller. Nej. Nej. Då kommer jag dit med brandsläckaren. Ja, man kanske skulle göra någon sån där motaktion. Man kanske ja. skulle stå med brandsläckare och säga ja. att vi är faktiskt toleranta. Liksom. Eller göra ja. någon, någon fredlig motdemonstration. Ja. Det är kanske är det vi ska göra. Vi kanske ska ta ut våra brandsläckare. Men jag, jag måste säga att jag beklagar för alla muslimer i Sverige som ska behöva uppleva den här jävla skiten. Rent sagt. Och så beklagar man för alla svenskar som ska börja uppleva hot av eh, diktaturer i världen. Mm. Ja. ja, det är sant. Ja, nu har jag pratat jättemycket, Therese. Alldeles för mycket. Herregud, för att ja. pratat så mycket. Det är nästa att jag har somnat. Nej, ska jag ja, det är nästan att jag ska <laughs> själv. <laughs> Det är bara Nej, vi att vi se när vi spelar in Nej. våra poddar som att vi är så upptagna kvinnor på en söndag. Går igång på det här, säger ni helst. Ja. Så jag tycker det är obehagligt. Ähm. <laughs> ja, men det är bra. Alltså vi ska väl gå igång på det här. Alltså vi, ja, vi är ju intresserade. Ja. Så vi ska väl ändå vara engagerade i den här frågan. Det är en viktig fråga. Ja. Och, vilken... och jag är religionsintresserad. Och, och man får fast med sig lite grann djupare i, i vad, vad, vad islam är för någonting. Och inte uttrycka sig så jäkla dumt som ledande politiker gör i det här landet. Mm. Och, och andra människor också. Eh, och, och, och se likheten. Det, det, det, det är en jätteintressant. Koranen är egentligen en jätteintressant bok. Eh, men man får ju läsa den på rätt sätt. Liksom. Det. Precis det som man lärt. får göra med, med gamla testamentet. Man får ju också mm. läsa det. Och nya testamentet också. Man får faktiskt mm. läsa det på rätt sätt. Och tolka religionen på rätt sätt. Och också, det är, också finns andra böcker som är kopplade till koranen. Som handlar om profeten Muhammeds liv. Som man läser liksom komplement till koranen. Liksom. Mm. Uh, och det är intressant med religion till det. Så vi kanske ska ha en bokcirkel en gång när vi har tid. Ja, det kan vi ha. Mm. Men på tal, om, på tal om böcker då så tänker mm. jag um, att just nu så lyssnar jag på en ljudbok. med um, det, Man kan också säga att det är en hel helig skrift. Alltså. Mm. För att um, det finns vissa författare som är. Bättre än andra. Och då, är, alltså det, då blir det nästan som gudar Ja. Eh, och jag tycker om att läsa böcker. Och sträckläsa böcker. Men jag har startat upp ett konto på Amazon. De har ju ljudböcker där också. Eh, audio heter det. Tror jag. I Audible. Så heter det nog. Eh, och för att jag ville lyssna på, på några böcker. Där jag tyckte att han som läste upp dem var så ekla bra. Men då hade jag några sådana här, äh, äh, äh, det är som mynt så kan man köpa en bok då. Äh, mm, men då köper jag en bok med Stephen King. Alltså, det, läser läs du, vilken du läser? Men vad länge sedan jag läste Stephen King, ja, vilken är jag... du läser? Nej men jag, jag tror att det är den nyaste, den heter Fairy Tale. Uh, det, det, det är den nyaste i alla fall på svenska marknaden uh. Men den här, han läser ju den på engelska. och uh. Stephen King är också med och läser lite grann i den här boken men han som läser den här boken alltså han är en grym på att läsa på böcker jag får säga, jag har lyssnat på den här, såna här svenska eh, för jag hade något sån där att jag kunde få gratis i två uh. månader eller någonting eh, på svenska böcker, nah. Alltså det är en del som säger så här. Ah, men den här är väldigt duktig den uppläsaren. Ja det kanske den är. Men det är ju inget jämfört med de här eller den här personen. Sen är han som, som läser och riks på engelska också skitbra. Men den. du läser boken. på, Du lyssnar på engelska. Ja. Eller, jag ja, lyssnar på engelska, engelska då. Språkigt, ja. Ja. Ja. Så nu är jag inne så här att. Jag lyssnar på den hela tiden. För nu är jag inne på sträckläsare. Jag ja. hade jag haft boken så hade jag typ inte varit kontaktbar just nu, utan då hade jag bara läst. Så Nu går jag med den lurarna och så diskar jag. Och så jag skulle ha in en uppgift idag. Mm. Uh, uh, i, vet, det, I den um, sommarkursen jag går. Men det här, alltså, nej, det går inte. Jag får lämna in den för sent. Eller lämna in den senare mm. helt enkelt. För att nej, jag måste lyssna färdigt. Så härligt. Och ja. ja, du har faktiskt semester. Ja jag har var, Jag tror den var 28 timmar. eller någonting. Så jag har lyssnat. Och jag lyssnar varje gång jag sitter i bilen. Jag lyssnar nu och målar. Jag lyssnar hela tiden. Eh, och nu har jag tre timmar kvar. Och den är så sjukt bra den boken. Så att, men jag har en sån här. Uh, points kvar. Eller vad det heter. Och då ska jag uh, köpa. Uh, Black House heter den. Vad heter den du läser nu då? Så du kan skicka lite boktips till folket. Och den engelska titeln ja, kan jag bra. Den heter, heter Fairy Tale på engelska. Jag vet inte riktigt vad den heter på svenska. Men den heter säkert någonting med saga eller så. Mm. Och, då är, Och så det så handlar är... om en parallellvärk. Det är mm. en pojke som kommer ner i en parallellvärk. Så att den, är lite, den påminner lite om talismanen som han mm. har skrivit. Fast ändå inte. Det är bara egentligen parallellvärlden. Man dricker inga konstiga grejer och så. Och den Black House. Det är andra delen på, på talismanen. Så det är därför jag har den boken hemma. Men jag tänkte säga, men Jag kanske ska lyssna på den. Och se om han är bra. Den som är uppläsare där då. Men då, då är tipset. Att man ska lyssna på den på engelska. Och som är den här uppläsaren då. Ja. ja. Ska det avsluta ja. dagens podd? Nej, men jag har en Nej. sak till. Ja. Ja, en kör. sak fick jag höra, Louise. som det tiden. Jag tänkte att jag hade pratat ja. så himla länge så det fanns ingen tid kvar. Ja, Nej, men det kanske inte finns. Men det är så här att vi brukar ju alltid fråga eh, om det är någon som har några önskemål att vi ska ja. prata om någonting på våra poddavsnitt och vi har fått ett önskemål. Bam, bam, bam, bam. Jag kanske kan lägga in trumvirvel där. Vem vet? Mm. Mm. Det ska prata om hur mycket får man för skatte och den skillnaden som det innebär med socialdemokraterna och om det är i högerstyre. Mm, intressant. Mm. Vad fan får det man för jag... pengarna? Som det var någon som sa, då kan vi säga att man får faktiskt ganska mycket. Och det... Precis. Så det man... tänker jag... Det kan vi prata om nästa gång mm. när vi också ska förhoppningsvis också kanske prata om Barbie. Skulle du sjunga också då eller? Sjunga? Ja. In ba Barbie World. Nej, nej, nej. Nej, nej. nej. nej okay. Men det skulle bli kul att se den filmen. Jag tänkte så här från början Barbie men jag har förstått att den är EU. Och vi ser tidigare att klä rosa med Therese. Jaha men jag har ju inga mm. rosa kläder men det får gå ändå. Du för jag med något ganska kul som jag ändå, ändå känner mig lite mallig även om jag det ja. vänligt men bestämt nej det ringde en, en, en, en bekant till mig eller en god vän faktiskt. Eh, och frågade om jag kunde tänka mig att, att spela ett stycke på ett trombon utanför kyrkan. Mm. Mm. Jag sa nej tack för jag kan inte. Men jag sa du får, kan du två, spela dagar, du får, du får två dagar på att du öva Och så nu kommer man inte ihåg vad det var jag skulle skriva. Amazing Grace eller något jag Och jag sa nej, nej, det är det jag inte kan. Men det glädjer mig att folk tror att jag kan. <skratt> Men det var ändå snart ja? att du fick två dagar på det, det här. <skratt> ja, <skratt> och, det, och då blir jag ännu gladare. Därför det, det, är ju, det visar ju också vad folk tror att jag kan. Och, ja. och vilken förmåga människor tror att jag besitter. Men jag sa nej tack. För jag hade gjort ett spektakel av mig själv. Och det vill jag inte. Ja. Men jag, jag, spel, jag spelar ju trombon under ett år ett och ett halvt. Men jag har ju inte ja. spelat så mycket på sista tiden. Och, men det även, om jag, även, det. Det året, även om jag hade spelat mycket nu. Så hade jag sagt att jag hade behövt en månad på mig att träna. Men jag blir glad ja. för frågan. Och att ja. det finns de som tror att jag kan spela trombon. Så ja. bra. Det är bra. Mm. <laughs> Tack. Marsk ja. Avslutar ja. vi med det. Ja. Vi ser om vi får nå från banfar på den framtiden. Ja, men det är kanske om jag börjar träna nu så kanske det blir en fan, fanfar så småningom. Mm. mm. Hej då. Ja. Ha det gott. Okay. Hej. Hur länge höll vi på?